ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد شرم ابي دوستماهري الشهرين اخوتي جلاء para pendengar yang dimuliakan wasalian masih lagi membincangkan ayat 194 hingga berikutnya daripada surah ta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 Para ulamak menjelaskan di sana Ada berbagai maksud tentang perkataan bankah Antaranya ialah azab kubur Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini Ia merupakan pandangan Ibn Saud, Abu Sayyid al-Qudri dan juga Suddi Yang kedua mengatakan ia merupakan Tekanan dalam kubur ini Hempitan sehingga menyebabkan Berceragahnya tulang rusuk Seseorang yang telah mati itu Ini merupakan satu beratak Daripada ibnu Abbas radhiyallahu Yang ketiga Merupakan kesusahan kesukaran kehidupan dalam neraka memang dalam neraka ni tentulah dimulakan azabnya memang susah lah tapi di surah al yang sahih orang yang paling ringan seksanya dalam neraka iaitu rajulun yudha'u tahta akhmatsaihi dukhanun min nari yaghli bihima dimaghuhu surah ni pakaikan dengan sepatu api neraka yang menyebabkan otaknya menggelegak Disebabkan memakai sepatu daripada api naka itu Jadi menunjukkan dalam Api naka ni ada bagai tahapan Ada bagai tahap Peringkat Azab ni Berbeza-beza Daripada seorang kepada yang lain Jadi orang yang paling daripada Allah SWT di dunia ni Dia akan menghadapi suksesan syurga yang Antara yang paling teruk sekali dalam naka Allah SWT Ini pandangan daripada dahak Daripada Ibn Abbas anhum, wa Dan dia juga merupakan pandangan Hasan, Kata ada dan juga Ibn Zaid Lagi pandangan yang dimuliakan pandangan para ulama tafsir yang merujuk kepada perkara dzankah ini tuan-tuan iaitu lah yang sempit kerana memperoleh harta dari sumber yang haram. Ini juga pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sebab dah dari para Ibn Abbas radhiyallahu anhum arbahum. Tuan-tuan ini nampaklah tindakan dikasiaskan. Orang yang sudah terlibat dengan melakukan perkara haram Ini tak boleh nak keluar daripada perkara-perkara haram yang dia terlibat itu. Mohonlah kepada Allah Tuhan saya pekerjaan kita ni selamat daripada terlibat benda-benda yang berusur rasuah, penganiayaan, rampasan kepada orang-orang orang lain, hak-hak orang lain Hingga akibatnya kita tak boleh nak keluar daripada kehidupan cerigi tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu taala supaya kita ni dapat keberkatan. Amalkan saya doa sebagai contoh yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ini as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al Allahumma ini as'aluka al-huda wa al-tuqa Walafaf as, wal wal-gina Allahumma inni as'alukal huda Wa tuqa wal-afaf wal-gina Ya Allah, aku mohon padamu hidayah Aku mohon padamu ketakwaan Aku mohon padamu kesucian diri Aku mohon padamu Ya Allah kekayaan Ia akan aku tidak perlu bergantung kepada siapa pun Melainkan hanya kepadamu Ya Allah Doa ni ada saya publishkan dalam Facebook Ustazah Hazan Muhammad Maka bolehlah tuan-tuan mengamalkannya Ajarkan kepada orang lain tuan-tuan Mohonlah kepada Allah supaya kita selamat daripada rezeki yang haram Karena bila sudah terlibat dengan rezeki haram ni nak keluar Punya lepayahnya tambahan pula Kita sudah pun diselimuti dengan kemewahan yang ada Dah biasa mewah Bagaimana nak keluar daripada kemewahan ini Ini tuan-tuan Mohonlah kepada Allah SWT Karena hakikat orang yang hidup Semua yang haram ni nampak saja hidupnya tenang Tapi hatinya susah Hatinya sentiasa berada dalam dihimpit Dengan rasa kebersalahan yang amat sangat Karena ulama itu katakan, kebaikan itu termasuk nafsu, termasuk annat ilaih al-qalb, dan kerugian apa yang ada di dalam hati dan keraguan di dalam hati. Dan insya Allah Benda yang halal ini menyebabkan hati tenang, rapang. Tapi benda yang haram dilakukan hatinya rosak, gelisah. Dan hadis lain orang Muslim berkata, aniyat tali alaihinas. Kamu bimbang kalau ia diketahui orang Muslim. Kita bekerja jauh daripada keluarga. Masyaallah, mewahnya. Tapi kalau buatan kita ni kerja yang haram. Berasal dengan penipuan, penanyian Kita takut kalau ibu bapa kita datang ke rumah Dan mengetahui realiti kerja yang kita lakukan Takut Takut kalau sejauh kita datang untuk menumpang Kenapa? Kita terlibat dengan benda yang haram Maka hati tidak senang tuan-tuan Nampak? Tapi kalau kita sumberkan rezeki yang halal Rumah kita sempit pun kita selapang Dengan kedatangan tertamu Gembira orang datang Kita tahu di situ ada doa Ada keberkatan daripada Kedatangan tertamu itu sendiri lagi tuan-tuan yang rahmati dan dikasih sekarang ada pandangan lain lagi mengatakan bahawa al-ma'i syaitu d'ank bermakna al-mal ladhi la yattaqillaha sahibuhu fi ini juga muncul kepada rezeki yang haram sebenarnya iaitu kehidupan yang sempit ini diperolehi daripada seorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini merupakan pandangan al-a'ufi daripada Ibn Abbas adalah perbezaan sebenarnya dengan yang sebelumnya Pemerolehan yang haram dengan Satu rezeki yang diperolehi Oleh seorang tanpa rasa taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyaklah Perbezaannya tuan-tuan di mulai kelasian Sebagai contohnya Seorang menjadi Majikan Kepada pekerja-pekerja Yang duduk di bawahnya Dia ni kontraktor sebagai contohnya Ambil lah apa-apa kontraktor Maka pekerjanya pun bina benalah bangunan tapi waktu kosongnya digunakan untuk mengumpul Barang-barang buangan Seperti contohnya tim minuman Kita tidak tahu Tapi kerja, kerja sempurna lah Tiba-tiba majikan ni satu hari melihat Eh apa banyak sangat Guni yang ada ni Oh kumpulnya berisi dengan bekas-bekas minuman Yang boleh dijual Berapa kadar jualannya Masya Allah Tengok-tengok saja jualannya mahal Berkumpul-kumpul dalam guni ni Boleh dijual hingga RM1,000 katakan Oh tak boleh ini sebenarnya kamu kena share dengan saya sebab saya majikan kamu. Saya yang bawa kamu datang ke sini. Sebagai contohnya, agak-agak majikan seperti ini bertakwa pada Allah tak tuan-tuan? Memanglah logik akal mengatakan dia belum tentu haram tapi agak-agak bertakwa tak pada Allah. Apa salahnya dia buat kerja itu? Bukan kerja di luar tanggungjawab kerja yang telah kita tetapkan dengan jadual yang ada. Nampak ini perbezaan sebagai contoh di antara pandangan keempat dan pandangan kelima seperti dikemukakan oleh al-imam Ibn al-Jauzi dan tasihnya Zaid bin masjid. Ini contoh yang boleh saya kemukakan kepada tuan-tuan. Pantai muliknya kawasan, rezaman moden ni semua orang suka untuk mencari rezeki. Carilah rezeki. Bahkan lepas bayang Jumaat pun dituntut kita untuk keluar dari masjid segera. Faiza qudiyatis salat fantashru bil ard wa taww min fadlillah wa zkurullah kafiran la'allakum tuflihun. Tengok Allah Subhanahu Wa kita bekerja. Keluar lepas bayang Jumaat tak bayar duduk panjang-panjang. Pergi keluar bekerja Kalau kamu itu yang menjadi keperluannya Pergi kerja cepat Karena berdoa itu hukumnya sunat Tapi menyempurnakan kerja di pejabat Sehingga esok kita nak bercuti lagi Sabtu Biar sempurna beres kerjanya Jangan tangguh-tangguh Hak yang berkaitan dengan tuntutan klien dan sebagainya Allah suruh bekerja Tapi tuan-tuan Biarlah cari semua yang halal tuan-tuan Jangan duit orang pun macam duit kita Sebenarnya bila terlibat dengan benda yang haram ni tuan-tuan Ada banyak musibah ni tuan-tuan Orang yang terlibat dengan benda yang haram ini Akan Dalam dirinya Akan timbul perasaan hina Rasa rendah diri Dan lebih imalang lagi kalau dia mati Besok dia ungkit, -ungkit kejahatannya Kezalimannya itu Oleh orang yang tinggal Ah ha, tu anak siapa tu Apa ha, oh, bapa dia penipu dahulu Eh pulang tu dah mati Haa bagus lah dia mati Memang patut dia kena langgar macam tu Dulu hidup kita mencuri kepala paip saja. Contohnya tuan-tuan dimulikat waslihan Orang sebut tuan-tuan sampai bila-bila Nampak tak hina tak? Nampak tuan-tuan? Allah gambar dengan Al-A'raf yang pernah kita bincangkan dahulu Berkenaan dengan Bani Israel Yang menjadikan Anak Sapi, anak lembu itu sebagai sembahan Allah fimankan A'udzubillahimina syaitanir rajim Innal ladzina takhadhuun ajalan an yunalu hum fil hayatid dunya wa kadzalika najzul orang yang mengambil patung anak lembu itu Allah akan kenakan kemurkaannya dan ditimpa pula kehinaan dalam kehidupan dunia nampak hina tuan-tuan Jadi berbanding rahmat ini negasi Allah sekalian kita bertanggungjawab untuk meluruskan diri kita menyelamatkan diri kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram tuan-tuan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ni bukan saja kehidupan ke akhirat besok menjadi payah malahan di dunia pun menimbulkan keresahan kepada orang keliling kita dia menimbulkan penghinaan ajarlah anak-anak kita untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana melakukan maksiatnya akan menyebabkan kau hina nak selamatkan diimu sulum kamu dihina wali manusia itu sebab dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam dan daripada Ibn Umar radiyallahu Wahai Nabi SAW pernah bersabda wuju'il azl wuju'il azl wasaghar 'ala man khalafa amri wuju'il azl wasaghar 'ala man khalafa amri jadikan penghinaan dan kerdilnya seseorang itu dengan sebab dia melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu sentiasa so, berdoa Allahumma a'izna bita'a wa la tuziluna bilma'asiyah Ya Allah muliakan kami dengan ketaatan dan jangan engkau hina kami dengan maksiat melakukan maksiat kepadamu melakukan maksiat kepada Allah SWT dan hidupnya sempit benarlah kata-kata ibnu al-Barak penjelasan terhadap dosa ini Tuan Tuan Ra'itu zunuba tumitul qulub, wa kad iulisudulla idmanuha wa tarukul zunubi hayatul qulubi wa khairul nafsika isyanuha aku melihat dosa-dosa mematikan hati dan boleh menyebabkan penghinaan bagi kita yang sentiasa konsisten melakukannya Meninggalkan dosa itu merupakan sebab hati menjadi hidup Maka baiklah bagi dirimu, wahai saudara, untuk menghindari Mengingkari tuntutan dirimu untuk melakukan dosa itu Tuan-tuan, lagi masalah orang melakukan dosa ni, tuan-tuan Dia akan menyebabkan rasa sepi dalam diri Menyebabkan hubungan kita dengan Allah SWT ini menjadi masalah bila hubungan dengan Allah masalah Maka hubungan dengan manusia Akan tiba masalah Hubungan dengan jiran masalah Hubungan dengan rakan sekerja masalah Hubungan dengan suami masalah Hubungan dengan Sesiapa sahaja masalah Tak pernah Selesai cerita masalah kita ni Pasal berjumpa sahaja Akan cerita masalah Dengan bapa Masalah dengan ibu Dengan adik-beradik Dengan jiran tetangga Dengan rakan sekerja Dengan orang baru kita jumpa pun Dah tiba masalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membenarlah mereka melakukan dosa ni kata Ibn Abbas radhiyallahu an. Innal hasanati diyanan fil wajhi fil kalbi, fil rizqui, wa nuran fil qalbi wa sa'adan birizqi wa quwwatan bil badani wa muhabbatan fi qulubil khalqi. Orang yang melakukan kebaikan ni akan jadikan wajahnya bercahaya. Hatinya disinari dengan nur. Rezekinya menjadi luas. Tubuhnya menjadi kuat dan orang menjadi sayang kepadanya. Wa innal sayyiati sawadan bil wajhi wa dhulmatan bil qabri wal qalbi wa wahnana fil badni wa naqsan bir rizqi wa bughdan bi qulubi al ini dalam kitab jawabul kafi oleh Ibnu Qayyim Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata orang melakukan dosa pula menyebabkan wajahnya menjadi hitam tidak ada nur padanya orang melihat saja rasa benci rasa meluat rasa boring nak menampingi rasa magnet menolak menyebabkan kuburnya besok gelap dan hatinya menjadi gelap Tubuhnya menjadi lemah dan rezekinya berkurangan dan menyebabkan orang benci kepadanya. Benar contohnya tuan ayat yang kita bincangkan wa man a'raba an-zikri fa inna lahu ma'isyatun danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma ala rabbi limahsharatni a'ma Siapa yang berpaling daripada ayat-ayatku daripada peringatanku maka sungguhnya kehidupan baginya sempit. Memelakukan dosanya sempit hidupnya. Tidak bersenang hatinya, tidak pernah aman. Sentiasa rasa orang tidak senang Kepadanya Sentiasa rasa orang benci Kepadanya Kalau ada masalah di Dalam diri kita tuan-tuan, Maka sedarlah Kita ni Ada masalah dengan Allah Sebenarnya Ini adalah Taksiran yang menarik Mandangkan dia Berkaitan rapat Dengan kehidupan kita Makin mari Sama kita Menghasabari Melakukan dosa Pada Allah SWT, Menyebabkan kehidupan Dia sempit tidak akan disenangi oleh orang lain dan yang paling malang sekali digambarkan di sini Kami akan menghimpunkannya pada lelaki yang akan buta Kata Mujahid, Abu Saleh dan Nasuddi daripada Ibn Abbas bahawa dia tidak akan ada hujah dia tidak mampu untuk membela dirinya sendiri Ikrimah pula mengatakan bahawa dia dibutakan terhadap segala sesuatu kecuali Jahannam semua dia tak nampak tapi bila hati neraka Jahannam ini Menyalur-nyalur di hadapannya boleh sedar. itu sahaja yang nampak. Ini selagi dengan firman Allah swt dalam surah Isra ayat 97. Wana ashshuruhum yawan kiyamatiyalla wujuihi mu'miyahu abuk ma'uasuma ma'wahum jahannam. Kami akan mengumpulkan mereka kepada hikamat dengan wajah yang tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli tempat kerja mereka merupakan pergi neraka jahannam. Itu soal dia akan bertanya kepada Allah swt dan kita akan lihat persoalan yang apakah dijawab oleh Allah swt itu tidak jawapannya pun satu hinaan lagi insyaallah kita akan bincangkan perkara ni dalam kuliah akan datang Allahu a'lam wa warahmatullahi wabarakatuh